Benres 16 de outubro de 2020 De novo é dende o paseo do Burgo Un kilómetro de balde No que vos achego as miñas lerias Cousas que se me pasan pola cabeza ou experiencias Mesmo cousas que teñen ocurrido por aquí Polo paseo Ainda que salvo a verdade que uns cantos Unha morea de episodios nos que non me centro neste paseo que tanto quero. En fin, haberá que retomalo en futuras ocasións. Hoxe estou outra vez ao mediodía. Descubrín que agora que sai o sol moitísimo máis tarde, camiñar a primeira hora da mañán é facelo de noite, e non que sexa de noite é o que me tira para trás, senón máis ben o feito de que vai bastante máis frío que a estas horas. Así que aínda que si sí caixentes, por exemplo, agora mesmo acabo de pasar por alado dunha terraza dunha cafetería, o normal é atoparme con moitísima menos xente que a outras horas do día. Así que por aquí estou, e por aquí estou hoxe con ganas de queixarme, de que empezo a estar farto da tecnoloxía que deixa de funcionar. Supoño que é porque un se vai facendo bello É moi tristísimo atopar cada día máis Que un xa non é o que era E que as cousas que incluso antes disfrutabas Pois agora convertense en pequenos suplicios Ou cousas que cada vez aturas menos Voltaste cascarrabias E xa, quero decir, xa non é só físicamente que perdas a vista ou cousas así senón que cambias de hábitos. Disfrutar da tecnoloxía podes disfrutar dende moitos puntos de vista. O mero feito de utilizála xa é algo agradable. Resulta moi placenteiro se disfrutas deso, vamos, se é un dos teus hobbies. A lo menos de eso a disfrutar. Pero o que empezo a odiar é cando as cousas deixan de funcionar. E normalmente, ademais, deixan de funcionar porque sucede algo Porque hai un cambio, un punto de inflexión nun momento dado Que cambia o equilibrio que fai que todo funcione correctamente Para deixar de facelo Eso pode ser, sinceramente, por un cambio no sistema operativo das cousas Seguro que todos tedes experiencias As veces son solucionables e ás veces non E cando gustas de cacharrear, que é outra das dimensións coas que podes disfrutar da tecnoloxía, e incluso de cando en vez hasta rompe a monotonía, e, despois de botar de horas intentando ver cal é o problema, e, finalmente a topar unha solución, deixou a un cunha sensación de eu son máis, puiden co problema, o problema non puido comigo. Pero eu xa non estou para eso, e cada vez que ocorre algo, dame unha pereza infinita Ter, por exemplo, simplemente que detectar onde está o erro Que é o que produce o erro, se si é, como decía antes, porque mudou o sistema operativo Se si é porque nun momento dado, cambiei a configuración dunha determinada historia Empezar a facer probaturas de si eh, quito esto e o poño deste xeito funciona Ou empeora ou mellora É dicir, votar lloras xa simplemente para poder ver que é o que está a ocurrir Porque unhas veces sí e outras veces non Todo ese tipo de cousas é que xa é da mesma pareza infinita Porque claro, non é cuestión de decir se te un problema Utilizas DuckDuckGo ou Google ou o que sexa, É malo será que non acabes atopando unha solución, porque se che passou a ti, hai moitísimas posibilidades de que a outra persoa tamén lle pasara, e moi probablemente ademais unha persoa bastante máis inteligente que, que ti, que a min neste caso, e non só eso, senón que tamén coa xenerosidade de explicar, de darlle unha solución ao problema. Que non é esa persoa capaz, si alguén que lle axuda, bueno, todos sabemos o que é googlear un pouco e atopar solucións ou ver meterse en foros e todo este tipo de cousas pero é que para facer eso, simplemente tes que saber que carallo preguntar porque ti non podes decir, é que me deixou de funcionar o reloxo non, porque con eso non vas a ningún lado tes que ver cando, como, de que xeito de que maneira Esa digo, no meu caso últimamente estánme a ocorrer cousas destas pasoume coa web de Arquitecturas en Fronteiras que, eh, administro eu, deixou de funcionar de golpe cunha das actualizacións de Wordpress. Buf, dar co problema xa tardei un pouco, eh, mais ou menos o gordo fun capaz, despois de tempo, eh, de arranxar todo, pero determinadas historias siguen seguir Por exemplo, os shortcodes, os shortcodes que servían para darlle certa manexabilidade ou certas características, dotar de certas características a base na web, pois non van. E agora mesmo xa dixen, mira, cambia o deseño, o que pasa é que teñen que facer con tempo. Notase que non hai presuposto nas ONGs para moitas cousas e as teñen que facer as persoas de xeito voluntario. En fin, de cando em vez presuposto para cousas, pero, pero non dá para todo, claramente. E o da web, pois nunha entidade deste tipo non é prioritario é prioritario a pero se as cousas non van exactamente como deberían ir en fin, non hai medios para arranxalas de todo pasoume con eso pasoume co reloxio. o reloxo agora mesmo empezou a consumir batería dun xeito espantoso agora mesmo, a aplicación que utilizo cando camiño, para guardar as rutas e os tempos e todo iso Resulta que, cando me meto a ela, as pantallas, que Workout Doors, bueno, é, é unha aplicación boísima, pois as pantallas que me aparecen non son as que estou acostumado. Cando me meto na aplicación a ver si, que pasou, pois resulta que están as que deberían ser. En fin, unha serie de cousas que danme pereza, danme pereza. E ao final, acabas aguantando, acabas tirando, por exemplo, agora mesmo estou, en vez de utilizar esa aplicación, Utilizando a que ven por defecto en o no, reloxe, vamos A aplicación por defecto de Apple E que máis? así ah, sí, por exemplo Outra das cousas que me teñen todo fastidiado Que resulta que, o que cando xa por fin es capaz de exportar aínda que se graven as rutas O plano coas rutas que faz Non o exporta, eh, de feito, todas as últimas Vamos, le vou xa casi un mes Todas as actividades estas de camiñar que están en Endomondo que aparecen en plano. Cousas que, que están por aí a ocorrerme. E o peor de todo, que xa tirai a toalla. Que significa isto de tirar a toalla? Pois que non vou facer absolutamente nada esperando que as cousas se arranxen por si mesmas. Cousa obviamente imposible a non ser que cambie algo. Para min, espero que ese cambio veña da man de trocar de teléfono si, sí, vou trocar de teléfono o que teño agora mesmo xa ten uns cantos anos de máis a batería non é o que era e decidín sobre todo a cámara bueno, hai moitísimas cousas que, que vou mellorar co o novo teléfono do que probablemente vos fale máis adiante e ata pois estarei esperando un milagre se funcionan as cousas ben e non seguirei tirando como estou Por qué? Por vagancia, porque xa non me gosta cacharrear. Cada vez quero as cousas máis sinxelas. Prender o botón de arranque e que a cousa funcione sen problemas, sen configuracións complicadas. Teño pensado montar, cando sexa, cunha rasperipí pi, un pijoul, pero xa estou vendo que ao final vou no deixar porque que non quero romper a cabeza, porque xa non teño paciencia para estas cousas e ata aquí, xa deixa de queixarme destes problemas do primeiro mundo, como 10.000 cal, e nada, que hasta a próxima. Eso se non queredes darlle unha escoitada, ao quilómetros gratis, xa sabedes. Lerias parecidas ás que traio aquí no quilómetros de balde, só que en castelán. Grazas por escoitarme ata o final. Se chego ao paso de cebras, de os coches. E aproveito para decirvos que ata a próxima. Chao, chao, me